des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat Vella. 91, Fances, FM. La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. El preu de la llum s'apujarà l'1 de gener un 3%, després que la subhasta d'energia que va tenir lloc ahir se saldés amb una alça del 6,9% i que el govern espanyol hagi decidit congelar els peatges d'accés. Aquest, no obstant això, no és l'únic increment que hauran d'afrontar els consumidors. També a partir de gener, els usuaris amb potències contractades entre 3 i 10 kW, excepte aquells que disposin del bo social, i que superin més d'un 10% de determinats consums mitjans, hauran d'assumir recàrrecs que podrien encarir el seu rebut de la llum entre l'1 i el 8%. Amb aquests nous augments, el preu de la llum s'ha encarit un 11% en l'últim any per a 17 milions d'allars i pimes. Al llarg d'aquest any, la tradicional tarifa elèctrica d'últim recurs, la coneguda com TUR, es va pujar a l'abril un 4% i al juliol un 7%. Si bé a l'octubre va baixar un 2,4%, una rebaixa que va quedar anul·lada per l'increment de l'IVA del setembre, que va passar del 18 al 21%. A més, a aquests conceptes s'han d'afegir les refacturacions derivades de la sentència del Tribunal Suprem, que va obligar a revisar a l'alça i amb caràcter retroactiu els consums des de l'octubre del 2011. L'important encariment que en els últims anys està experimentant l'energia elèctrica està impulsat amb l'objectiu de posar fi a l'anomenat dèficit de tarifa, que ja suma un desequilibri públic de 24.000 milions d'euros, generat perquè els ingressos que s'obtenen per la via del rebut de la llum no són suficients per cobrir totes les despeses. El dèficit es va començar a generar l'any 2000, quan el govern d'Aznar va decidir no apujar la llum en la proporció necessària per cobrir tots els costos i generar per la diferència un deute amb les elèctriques. El govern espanyol proveu que, amb les reformes i mesures adoptades, el dèficit de tarifa es deixi de generar l'any que ve, quan el preu de la llum reflecteixi només el cost de generar, transportar i distribuir l'electricitat, i no altres conceptes, entre els quals figuren el cost de les renovables, el sobrecost de subministrament de les illes, les alludes al carbó, la moratòria nuclear i els interessos generats pel mateix dèficit.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 Com ja sabeu, tot un poblat plat el magasin d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes. Coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I comencem parlant dels Reis Max d'Orient, que ja són aquí, i és que la mainada dels nostres barris on esperen la seva arribada. Fins al 5 de gener, a costa de les bústies reials, ha deixat la teva carta als Reis Max d'Orient. Els punts de recollida són... A Sant Andreu, a la plaça Orfila, a la Sagrera, al Centre Cívic, la Sagrera, a la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29. Al barri del Congrés Indians, al Casal del Barri, al carrer Manigua, número 2535. A Naves, al Centre Cívic, al carrer Naves de Tolosa, número 312, i a la plaça Faran Reyes. A Tritat Vella, al Centre Cívic, carrer Foradada, número 36. Al bon pastor al Centre Cívic, al carrer Robert Gerard. Al Baró de Viver, al Centre Cívic, al carrer de l'Avinguda Santa Coloma, número 110. al carrer de l'Avinguda Santa Coloma, número 110.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 i anaves a partir de dos quarts de sis de la tarda i fins a dos quarts de nou del vespre anaves de Tolosa, cantonada Josep Estiví. Organitza ells comercial Maragall. Per col·laborar amb la recollida de Juguina Solidària hi ha els punts següents. A Sant Andreu, de deu del matí a 9 del vespre, pot portar-les a la plaça Orfila. Aquesta activitat està organitzada per l'Agrupament Escolta Jaume I i el Districte del Congrés Indians d'11 del matí a 6 de la tarda a les escales de la parròquia Sant Piu de Zé, organitza coordinadora d'entitats congressis indians. I mentre no arriben els reis, doncs el que podeu fer els més petits és acostar-vos als patis escolars oberts que hi ha als barris per aquests dies de Nadal. Us informem que durant aquests dies de Nadal hi haurà patis oberts a diferents escolars dels nostres barris. Doncs sí, a l'Escola Baró de Viver, al carrer Tucumà número 1, de dilluns a diumenge, podeu passar-vos de 11 del matí a 2 del migdia. A l'Escola El Sagré, al carrer Costa Rica número 26, l'entrada per la plaça Hispano Suïssa, carrer Castilaso, de dilluns a diumenge, d'11 del matí, a 2 de la tarda. També hi ha l'Escola Pompeu Fabra, que es troba al carrer d'Olesa número 19, de dilluns a diumenge, de 4 de la tarda a 7 del vespre, i els dies 25 de desembre i 1 de gener romandran tancats. Molt bé, doncs més informació encara per comentar-vos, i és que la Fàbrica i Coats acull la fàbrica i el magatzem de joguines dels Reis d'Orient, i com us comentava ahir. La fàbrica de creació de i Coats a Sant Andreu acullirà per primera vegada a Iran i durant 8 dies la fàbrica de joguines dels Reis Max. Exacte, doncs hem de dir que per deixar entreveure la feina d'elaboració de, dels regals que després es distribuiran per totes les cases fins al diumenge, i del 2 al 4 de gener, de 6 de la tarda a 8 del vespre, els finestrals dels tres pisos de la façana d'accés d'aquest equipament s'il·luminaran amb colors i deixaran veure els milers de presents que hi haurà a l'interior del recinte. Durant aquests dies, un patxemiseri dels Reis d'Orient serà l'encarregat d'aquest magatzem i explicarà la història de la procedència màgica dels regals als visitants que s'acostin a la instal·lació. Per celebrar que aquest equipament hi hagi estat escollit per guardar els regals dijous a partir... Perdó, ahir... Va tenir lloc una xocolatada pels més petits a les 6 de la tarda. Exacte, doncs una xocolatada que van celebrar doncs, amb moltes ganes i que finalment doncs, el patge Reial va poder oferir doncs, els seus presents als més petits. Més coses a comentar-vos, doncs encara ens queda parlar de l'escavalcada dels Reis Max d'Orient als nostres barris. Els Reis Max d'Orient ens han informat de les seves respectives cavalcades a Sant Andreu. A continuació us detallem els barris i els llocs d'on sortiran. Doncs comencem primer per la calbacada que, que junta Sant Andreu i la Sagrera, que sortirà a partir de les 5 mitja de la tarda de la plaça de l'estació de Sant Andreu Comtal per arribar a les 8 del vespre a la plaça Massades. En canvi, Trinitat Vella sortirà a les 6 de la tarda de la plaça Llucep Andreu i a A Congrés Indian sortirà a les 6 de la tarda del carrer Felip II, número 222. Anava a Nava sortirà a les 6 de la tarda de la plaça Ferran Reis. I pel que fa al Bon Pastor i Ivaro de Vivert, doncs sortirà a les 5 mitja de la tarda del carrer de Lima, cantonada amb Augusto César Sandino. Hem de dir que les cavalcades de Reis són organitzades per les diferents comissions de festes i... Ara que estem ja solidaris i amb ganes de donar el nostre cor a tothom, doncs què us sembla si parlem dels bancs dels aliments de Sant Andreu, que s'han traslladat per unificar esforços? Exacte, el banc d'aliments de la parròquia de Sant Passi a Sant Andreu i la de Cris Reia, la secretaria, s'han traslladat a un nou local que els ha cedit l'Ajuntament. Ara unificaran esforços per atendre més de 400 famílies. El nou local de 500 metres quadrats els permetrà treballar amb més comoditat i organitzar-se millor. La parròquia de cris i de Sant Pacià són els dos bancs d'aliments que reparteixen que viures a Sant Andreu. Amb el pas del temps, el nombre de persones que atenen ha augmentat i, per tant, també els quilos d'equipaments que emmagatzemen. I és per això que l'Ajuntament ha cedit un nou local al banc d'aliments de Sant Andreu. Per donar un millor servei al Banc d'Aliments de Sant Pacià i de Cris Reis s'ha traslladat a aquest nou emplaçament. L'Ajuntament ha cedit i ha adequat el local de 500 metres quadrats i ara ells l'estan equipant. Tots dos Bancs d'Aliments compartiran l'espai i entendran més de 400 famílies de la Sagrera, el Bon Pastor i Sant Andreu. Actualment una setantena de voluntaris col·laboren amb aquests Bancs d'Aliments. I ja acabarem amb plana cultural, ens acostem al Sant Andreu Teatre que us ofereix aquests dies una sanfaina de colors. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria, número 54, us ofereix fins diumenge Sant Feina de Colors. A càrrec del grup Càpsules, es tracta d'un concert familiar per les vacances de Nadal. Doncs el que trobareu, música i poesia, a partir del dia a dia dels petits. Valorarem cada instant i aprendrem a gaudir de la vida. Càpsules és un concert del folk rock amb projeccions audiovisuals de l'Iona, que explica un dia qualsevol d'un infant que s'avoreix cada moment, Fa trempar el rellotge i guarda els instants del dia dins d'unes capsetes. Quan es lleva, agafa l'autobús, camina pel carrer, arriba a l'escola, surt al pati o esmorza. Cada segon que passa ja no torna a passar. I on se'n va? I on se'n van les coses que he fet en aquell segon? Doncs dir-vos que aquesta representació s'enfaina de colors es fa al Santendeu Teatre que és una representació bàsicament musical d'uns 55 minuts i que podreu gaudir-ne doncs, en horaris especials de Nadal avui, dissabte i diumenge a partir de les 5 i mitja de la tarda per a tots els públics l'obra és en català i el seu preu és de 9 euros, 9 euros. Molt, bé. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui i ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una Nadala que us tenim ja preparats per tots vosaltres i tornem tot seguit amb més informació Fins ara! Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Continuem amb el nostre programa d'avui i tenim la sort avui de comptar amb un senyor que és president del Casal Catòlic de Sant Andreu, el senyor Pep Pardos. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis com s'està realitzant aquests dies aquesta representació, la dels pastorets. Bé, doncs hem començat les representacions del dia de Nadal, dia 25, hem fer 25 i 26 que ja, ja hem fet la representació, uh -huh. i ara es queda aquesta setmana el dia 29 i sabta, uh -huh. també el dia 30, que ho fem a les 6 de la tarda, uh -huh. i després ho farem també amb representació el dia 12 de gener a les 6 de la tarda. Déu-n'hi-do, no? Us queda ja un, un bon tram de, per, per sí. poder fer, no? Sí, encara el que... Ara ve, diguem-ne, la part divertida que són les representacions, clar. Tendres al uh -huh. mes de setembre, doncs, amb tot el tema de preparació i d'assajos, uh -huh. també preparats a la qüestió tècnica de, de, de curats, llum, uh -huh, clar. tot el tema, diguem-ne, de logística, sí. i ara doncs, ve una mica la conclusió, ja. Exacte. Uh -huh. Perquè com... Ho, quants anys fa que organitzeu el, el, els pastorets és el cas del Catòlic? Doncs pues, jo diria que fa molts, molts anys havien fet, ens sembla, inclús també abans de la guerra, perquè sàpiga segur des dels anys 50 pràcticament s'ha fet eh, de manera interrompuda i potser ha hagut alguns anys que aquestes entitats cap allà a finals dels 60, més dels 70, potser alguns anys d'aquests va haver-hi allò que no, no, l'activitat era més petita, i fer un any però pràcticament jo que recordi s'ha fet eh, sempre, quasi cada any per Nadal. És a dir, que és una tradició en què els, els andreuencs s'hi aboquen sí, sí, cada any, oi? No? Sí, cada any ja hi ha, clar, al bueno, parc hi ha clar, molta gent de, del propi centre són socis o gent que participa, uh -huh. encara que siguin doncs, en, en, només aquests dies, uh -huh. i llavors ja és una tradició de sempre, i per la família es pot vindre, vindre per, per aquests dies de la dels pastorets i pels nanos, ja, és com una, una cosa més afegida que correspon a aquestes dates, sí, sí. Uh -huh. Perquè... Seríem exagerar molt dir que... Perdona? Seria, que seria exagerar molt que... Dir que... No, perdó un moment, que és que estic amb una situació del telèfon, ara potser veam, digue'm. No, deia que sí, seria exagerar molt que hi participant fins a cent andreuencs no?, en més, aquesta més, representació. Més, més, inclús, sí. més, encara? Sí, sí. Calcula, no? Jo, així, entre gent que, clar, hem de contactar gent de vestuari, gent de maquillatge, doncs, tota la part de, de, de tramolles decorats, llum... Uh -huh. uh, després gent promagora doncs, amb la taquilla hi ha al voltant de més de 150 persones eh? Déu-n'hi-do uh -huh. I això cada any, un, un any darrere l'altre sense esgotar-se i amb molta força per tirar endavant amb aquesta representació Em sent? No, no Sembla que tenim alguna dificultat i intentarem reemprendre-la d'aquí ha uns moments nosaltres fem una petita pausa i tornem ara hi ha la possibilitat de poder-nos escoltar? Sí, sí, sí, és que se'ns se ha tallat, sí. Sí, aquestes coses que passen en directe també. Sí, no, no, és que... Mala en una zona que hi ha, hi ha cobertura de trossos només. Uh -huh. No, deia això dels de participants, que uh -huh. són de 150 persones uh -huh. i que hi ha gent de dues edats, de ha des de 4 a 5 anys, gent que té 75 o 80 anys i segueix sortint. Uh -huh. i eh, Llavors col·laboren també pues, al propi centre, sobretot al... El la gent que és, diguem de la secció de les Bar Maragall, uh -huh. que fan tot un, unes coreografies de Baix de Dimonis, no? No, és, un, és una activitat ja dic, que, que no és només el fet d'una representació, uh -huh. diguem, eixit, sinó que és com una mica tot un acte social que des de setembre fins a desembre, uh -huh. tota diguem, sobretot els divendres, és al voltant dels Pastorets allà. Sí, sí. És a dir, que al mes de setembre ja comenceu a assajar? Sí, sí, sí durant, abans de l'estiu, sobretot repassant coses més decorats i tal, mm. al setembre fem un final o mitjà setembre una reunió d'arrancada per posar en marxa tothom mm -hmm. i llavors ja comencem a assajar, també, eh, bueno, cada any ja doncs, nanos s'incorporen i ja fan els papers més, més allò que tenen més test i per tant, mm -hmm. necessitem un parell de mesos així ben bé per, mm. per assajar. Sí, sí. I el decorat també el neu renovant cada any? No, els decorats són el de, de molt, bueno, ja fa molts anys que són, mm -hmm. són molt antics i de moment eh, no, no hi ha grans allò, innovacions, als quadres i tal, hi ha petites millors millores, sobretot qüestions tècniques, però el que és tot el... De, de de de de de, de els decorats o de tots quadres són, diguem, estan ja de fa molts anys els mateixos. Mm -hmm. Sí, sí. Pep, hola, bon dia, sóc Susana Avila, col·laboradora. Digem, digem. Uh, per fer-te una pregunta... Digue'm. Com es fa el fet de repartir els papers? Com repartir els papers a cada, cada actor? Es cull qui vol fer? Es fa com una mena de càsting? Sí. No, mira, nosaltres normalment fem una primera reunió uh, on, bueno, convidem invi a tothom, no? Perquè vulgui participar ja sigui fent això d'actor o de tremolla o de lluny. Llavors, normalment hi ha papers que ja fa temps que els fan les mateixes persones, i que si solen seguir, doncs clar, normalment, diguem-ne, com a primera opció són ells, sobretot els papers més importants del dimoni principal, el Lluquet, el Rovelló, doncs són papers que tenen molt text i, i lògicament, els, els nanos, doncs si volen fer aquest any, doncs segueixen. Si no, el que fem, sobretot, bueno, doncs és això, vull dir... Eh, normalment tenim quasi sempre moltes persones que fan el mateix paper, perquè, clar, com que ho fem 5 o 6 dies, uh -huh. doncs també ho fem puguin sortir més nanos i també perquè a vegades et trobes doncs, que en una sola cosa doncs, potser aquests dies està malalta o té un compromís mm. i no, no pot fer-ho els dies. Nosaltres tenim normalment això, dos o tres eh, persones per cada, per cada un dels papers que tenen text. I després hi ha doncs, els nanos que fan els 7 dimonis d'això, que són 100 nanos, que en tenim novament entre 25 o 30 nanos i també els repartim en els o 6 dies, que són els nanos cada dia i sí, de manera que, clar, per una banda, com més <ríe> participants millor, oh, ja. i això també ajuda, doncs clar, com més eh, aviat ja hi ha, diguem, d'actors, també a nivell d'assistències de, de pares i d'avis i de, <ríe> de públic, doncs també hi ha més més visitants i va millor, també. Uh -huh. Però normalment no, no, no hi ha problema. A veure, els papers que són més, diguem, femenins, no tenim mai problema. Això passa com un les bars. A vegades en tenim moltes. A vegades el que ens costa més és nanos que ens facin paladar i tal, que ens vagin bé per fer els papers, diguem, dels pastors, no? Que són una mica els dos papers que més, més llueixen. Uh -huh. Però vaja, de moment, no, fins ara no tinc mai cap problema. Però fem així, o sigui, procurem tindre pràcticament dos o tres equips d'actors complets, uh -huh. per poder combinar-les. Un dels papers centrals és el nen Jesús. Tenia bueno, algun nen petit? Cada any procureu no, cada que algun... Sí, sí, sí. No, això és curiós també, perquè sí, de mira, aquest dia Sant Esteve ja va sortir, bueno, era una, una nena, però era una nena que deu tindre 3 mesos, 2 mesos, i la mare ja, recordo quan maneja. néixer, ja em va dir, escolta, Oriol, Sant Esteve ho farà la júlia, ja eh? farà... I ja vull dir aquesta tradició, això, també, que si ja n'has curt, aquest últim trimestre, a vegades, els pares ja en seguida volen que l'escena última surta un nen Jesús, doncs pues que siguin nanos de... que surtin allò, no, no el nino sinó un uh nen -huh. I normalment sí, que cada any amb alguna de les presentacions segur que hi ha surt nano. I, I a vegades és el primer paper que fan aquest. Després ja van incorporant-se a que creixen, no? Però el primer paper és aquest a vegades. Uh -huh. Sí, sí, és així. Perquè em dedica als diferents pobles o a les ciutats. Això de la tradició dels pastorets s'ha renovat una mica, però vosaltres continueu fent els tradicionals, no? Sí, nosaltres fem, bueno, una mica, diguem, els passers, perquè és bàsicament basat en el, el Folk i Torres, amb no? el Llobet i el Rovelló, uh -huh. i el que passa que, bueno, entre els nanos, els dimonis, doncs, pues, introdueixen algun text relacionat pues, amb l'actualitat, ja siguin qüestions una mica ara d'això la política o de l'esport o coses d'així sempre fan algun afegit, no? Uh -huh. Sobretot el Dimoni també, doncs pues, que això fa que la, la gent ja espera que hagi aquestes, aquestes petites xuletes entremig, uh -huh. però bueno, tota l'estructura és la del Lloret i Rovallós, sí, sí. Molt bé. Sí. Doncs si vols afegir alguna cosa més per cridar... Al bueno, grup. no. No, doncs per sort, normalment, n'hem tingut cada, cada any bastants assistents. Encara uh -huh. sí que ens queden aquestes 3 dies, que són el dia 29, el uh -huh. dia 30, i el, i el dia 2 de gener, que ho farem a les 6 de la tarda, uh -huh. uh, que, bueno, doncs, que uh, tingui ganes de vindre a Itàlia, ho sap, pot vindre. Pot trucar, si vol, per fer també reserves d'entrades. Uh -huh. uh, si cas, deixo el telèfon per si algú volgués trucar. Sí. Uh, pot trucar el nombre al 93. 93. 345. 345. 30, 0, 1. 30, 0, 1. 0, 1. Eh? Llavors... preguntem per algú? No, no, no, és, bueno, ja agafem és per fer les reserves uh -huh. i, bueno, el preu de l'entrada són 7 euros, 7 euros i llavors es poden reservar i recollir les entrades al dia que hagin de vindre. D'acord. Doncs des d'aquí farem la crida perquè quanta més gent de sí, Sant Andreu però... s'acosti, molt millor. Molt millor. Doncs molt bé. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per tot. Bon Val. dia. Adéu, bon dia, adéu, Adeu. adéu. Molt bé, doncs ja ho sabeu, eh, acabem de parlar amb Pep Pardós, que és president del Casal Catòlic de Sant Andreu, que és precisament on es fa aquesta representació tradicional de, dels pastorets. Ens ha deixat un número de telèfon, que és el 93-345-3001, en el qual doncs, podeu trucar si voleu doncs, acostar-vos al Casal Catoli per veure com es realitzen, com es representen aquests pastorets 9 3 3 4 5, 30, 0, 1, i el preu de l'entrada doncs, val 7 euros Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa abans però sí, informar-vos doncs, que tenim dues vies de contacte una que és al telèfon, que és el 9 3 3 4 5 6454 i l'altre és el mail informatius@ rtvmit fma.com i a través d'aquestes dues vies doncs el que podeu fer és fer-nos arribar doncs, els vostres comentaris, queixes, suggeriments dubtes, tot allò que vulgueu. Fem una pausa, escoltem una mica de música una Nadala novament i tornem amb més informació. fins ara, Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara tenim doncs, a l'altra banda del fil telefònic, que no podia ser d'altra manera, per parlar de història, de com es viu als nostres barris. Doncs amb Pau Vinyes molt bon dia. Bon dia, què tal? Com esteu? Molt bé, doncs aquí ja preparant les maletes per sortir corrents perquè els propers quatre dies almenys farem festa. Sí, sí. Molt bé, hòstia, quina sort. Sí, esperem que, que que vagi tot molt bé. Doncs, ara sí, el que, la setmana passada vam parlar una mica de, de, de quines eren les tradicions que es realitzaven aquí als nostres barris i hi ha una que ens vam oblidar era la del caganer, no? D'on surt la tradició d'aquesta de, de del, del caganer? Bueno, això és una tradició que ve de, del món de pagès mm. i d'alguna manera doncs, és també lligar-ho amb el fet de, del Nadal uh -huh. i bueno, eh, envoltar també una mica de llegenda l'agenda. doncs mm. és un tío que que d'alguna manera doncs eh, se'l va alimentant durant dies uh -huh. fins que el dia, la nit de Nadal o el dia de Nadal uh -huh. doncs eh, caga uh -huh. i aleshores en principi el que havia de cagar eren de minadures uh -huh. i menjar I és ara que amb la nova... doncs ara amb moltes famílies i caga jovines i... Uh -huh. i objectes de regal i així abans Però el que, sí. primitivament era més un, un social d'ani per esperar més cap a, cap a la Dià de Reis, no? Uh -huh. dir, era un preàmbul, era perquè l'infant doncs, revés un, uns petits obsequis uh -huh. i anaven lligats amb el tema del, del Nadal. Molt bé. I això de la tradició de cap d'any, de de menjar el raïm i aquestes coses? Bueno, això és una, una tradició que eh, comença amb les classes benestants i que després es va, es va popularitzant amb les classes mitjanes uh -huh. però és una celebració més, avi més aviat d'origen francès uh -huh. i que a principis del segle XX doncs, eh, les classes benestants doncs, eh, fan la celebració del raïm uh -huh. i, i llavors ho relaciona amb el cava però la celebració de, de Cap d'Any era una celebració doncs, senzilla, modesta, mm. i no era com el dia de Nadal o el dia de Sant Esteve, mm -hmm. o posteriorment el dia de Reis, sinó una celebració molt lligada eh, amb un fet innovador, no? Mm -hmm. I per tant, tot això, aquesta tradició de menjar raí, de celebrar les campanades, doncs, eh, vull dir, no és una celebració que es que es tingués uh -huh. amb un lligam històric molt llunyat. Uh -huh. Perquè ara, ara hi ha gent que surt davant del campanar de, del seu poble i escolta allà men menjant el raïm doncs, a, a les campanades, no? Sí, sí. Això, és, no, això es comença a popularitzar a passar la postguerra a nivell uh -huh. eh, general, però uh -huh. és una celebració molt a les, a les classes d'stans uh -huh. i aleshores a raí, amb la salvació del raïm amb la relació amb les campanades uh -huh. i bé és una, una, una costum molt molt arrelada aquí però que amb altres indrets no es celebra sinó que tenen altres altres tradicions i altres costums. Uh -huh. I això dels pastorets, la representació dels pastorets que també es continua fent allà als catòlics? Hi, ha, catòlic? hi diferents versions, mm. algunes ja es celebraven a finals del XIX que recreaven una mica doncs, el naixement de Jesús però recreat amb el, el passatge català mm. i després ens trobem doncs, a dues representacions que, que han agafat més volada que són les dels eh, pastorets d'en Josep Maria Folqui Torres uh -huh. i després eh, la celebració, ai, vull dir, la, la representació d'en Ramon Pàmies de l'estat de Natseret. Uh -huh. L'estat de Nazaret és una representació, podríem dir, més seriosa uh -huh. eh? i eh, a la qual doncs, eh, el toc d'humor no hi és tan present com, a, com en els pastorets, no? que en els pastorets uh -huh conjuga tradició costum eh, fet eh, religiós i uh -huh. amb un toc d'honor d'humor que són aquests dos personatges el duquet i el robadeu perquè sempre hi ha alguns passatges ens doncs, que han ja seguim més més més de to humorístic no uh -huh. perquè sempre s'han fet el casal catòlic aquests pastorets no sí vull dir la costum de representació dels pastorets i, dels, i de l'estel de Nazaret doncs sempre ha estat vinculat a entitats religioses, no? uh -huh. que tenien un centre cultural. Uh -huh. I aleshores eh, ens trobem, per exemple, al casal catòlic, ens uh -huh. trobem als luisos, eh, actualment els nous locals de Sant Pacià, i ens trobem amb els padres. No? Sí. Aquestes tres institucions, doncs, eh, els pares actualment no representen l'estel de Nazaret. Uh -huh. Els luisos i el casal catòlic doncs, uh, uh, han tingut l'acostum de representar sempre els pastorets. Algun cop el casal catòlic doncs, ha representat l'estel de Nazaret uh -huh. i són les dues institucions actualment que, que representen aquest, aquesta, aquesta obra, no? Uh -huh. D'en Josep Maria Folti Torres, que la primera vegada que es va estrenar és a principis del segle XX. A del segle. amb personatges eh, del teatre de l'època. Uh -huh. Avui en dia eh, els pastorets doncs eh, fixa't que fins i tot va haver-hi una colònia fabril que era la, la Mella de la morola. no uh -huh. vaig equivocat. Allà es, es van allà es van fer pastorets i encara, tot i que la, la colònia d'Extil ja no existeix perquè va deixar de funcionar, doncs encara actualment es representen aquests pastorets, no? I tenen un, tenen un, un renom i un seguici molt, uh -huh. molt, molt il·lustrat. Sí, perquè hem de dir que grans actors que ara estan fent telenoveles per TV3 han sortit dels pastorets. Sí, de... sí home, pensa que l'Àngel Gonyalons, per exemple, uh -huh. ella va començar fent pastorets Uh -huh. eh, molts dels que han fet teatre avui en dia, el Jordi Ivana Calotxa, eh, molts actors, la Carme Abril, uh -huh. molts actors aquests que avui en dia veiem en telenovel·les de TV3 uh -huh. o en cinema, doncs són actors que s'han forjat en el món local. No? Uh -huh. Pensa que a Catalunya hi ha hagut una tradició de teatre amateur molt lligat al món local i sobretot al món parroquial, uh -huh. doncs que ha tingut eh, força volada. Pensa que els primers, que els anys 40, 50 i fins ben entrat els 60, eh, sobretot per exemple els luisos, uh -huh. els personatges eh, femenins dels personets els feien homes. Uh -huh. les, dones, les dones no no van tenir accés al teatre fins ben entrat els anys 60-70. Uh -huh. I en algunes fotografies doncs es veu un senyor representant a la Verge Maria. déu Vull dir que... Eh, la la moral catòlica imperant en aquell moment uh. a, a San, a, als ruïsos que pertanyien a Sant Pacià, uh. doncs van deixar una petjada bastant forta. Uh -huh. És després doncs, que la societat es comença a desenvolupar, a obrir uh. i aleshores ja comencen a haver-hi les, les primeres dones que fan personatges femenins. Però uh -huh. imagina la impressió que hauria de fer entre el públic Pensa que fins i tot els homes estaven separats a l'hora de veure la representació teatral. Pea Trau. Dir, no. hi havia els homes a, a una banda del de... pati de butaques i les dones amb l'altra. Uh -huh. Fins i tot no, no seien ballades de sardanes uh -huh. pel contacte que hi pogués haver entre un home i una dona. No. Vull dir, això, la moral aquesta catòlica va acabar molt i molt fort en, uh -huh. en l'escenari. Això. Tot, tot això en l'època de Francos. Sí. Mm -hmm. mm -hmm. D'acord. I llavors doncs, aquest element doncs va quedar bastant reflectit després, bueno, tot ha evolucionat. Avui mm. vas a, als Lluïssos a Sant Passear a veure teatre mm -hmm. i a Pats Careus, el no, que estàs veient. Doncs sí. Doncs mm -hmm. fa potser deu anys o quinze seria impensable veure segons quines obres de teatre, no? Mm -hmm. Dir, pel tema, per la temàtica de l'obra teatre, per, la, per les seccions dels actors i les actrius. Si ah, s'havien sí, de, de fer de dones, se'ls hauria de caracteritzar doncs, bé, no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, això. Molt bé. És un, és un element que queda bastant bastant marcat, no? Uh -huh. D'acord. I bé, la tradició del cap d'any a Sant... Doncs en una tradiició que a partir d'ara ens doncs, ha agafat volàvem amb, mm. amb celebracions, amb festes, amb, amb el costum primer de, de sopar amb els pares i després sortir de festa. Uh -huh. però que el cap de la celebració fa més enllà de 100 anys. Però era Desabans, més... No, no era una celebració com l'entenem avui en dia, no? Més familiar, no, suposo? Sí, una celebració familiar. Pensa que els dies forts era el dia de, el dia de Nadal, sobretot, uh -huh. el dia d'Esteve, i després més cap aquí, dels nostres temps, el dia de Reis, no? Uh -huh. Però que, que el plat fort, el dia fort, era el dia de Nadal, i després, doncs, eh, l'edit, l'edit de Nadal, després de la... de la Missa del Gall, va per cert enguany commemorat el 50 aniversari de, de la nevada del 62 Exacte, sí, sí. que va deixar la ciutat de Barcelona i en el seu cas Sant Andreu col·lapsat al uh -huh. principi va començar a nevar la nit de Nadal i va parar fins a l'endemà el dia de Nadal, a la una del migdia i va deixar la ciutat col·lapsada vull dir uh -huh. molts transports terrestres no van poder funcionar uh -huh. va poder funcionar el metro que anava cobert, la part descoberta no va poder funcionar. Alguns d'autobusos, uh -huh. tramvies, trolebusos no van poder funcionar. Uh -huh. I, I es va eh, talls de subministrament eh, del gas, l'aigua, algunes canonades es van quedar graçades. Uh -huh. Es van repartir unes 800 pales entre la uh -huh. veïns, prèvia identificació de les per poder treure la, la neu dels terrats i dels del bacons, perquè es creia... Uh -huh. que es podien enfondrar. L'altre dia, en el temps de neu, el programa aquest de TV3 doncs, ens que, que parlava de la nevada del uh -huh. 62 i va sortir un arquitecte que, que el pes de la neu pogués haver... Bueno, però algun lloc es van enfondrar les sostres. Uh -huh. dir, a l'Ens de Mar, per exemple, el, el, el sostre del cinema es va enfondrar. Uh -huh. De fet, tindrem l'oportunitat de... Ah, ah, ah, ah, ah, Talcons i algunes terrasses doncs, van aguantar el seu pes. Mm -hmm. De fet, tindrem l'oportunitat de parlar d'aquest tema d'aquí dues setmanes, perquè mateix la mateixa Biblioteca Ignasi Iglesias té preparada una tertúlia en què es parlarà d'aquest tema més abastament, no? Sí, sí el dia 8 de, de gener veurem l'exposició de la nevada del 62 a Sant Andrés de Palma, el qual, doncs, és eh, gràcies a a persones que hi han col·laborat doncs eh, podem fer una exposició que reflecteix el que va significar la nevada no? ja. i des d'aquí doncs, hi haurà un apunt històric i després un, atún, un apunt metodològic que ens farà el nostre company Sergi Corral que és el meteoròleg del Sant Andreu de Cavapéus i aquesta persona doncs eh, ens parlarà de les causes de la nevada i si aquest es podria repetir i segons ell aquest fenomen es pot repetir déu una nevada com la que va caure el 1972 amb un cruç de neu d'entre 70 i 80 centímetres uh -huh. és possible que torni a passar. Bé, doncs et sembla en parlem llavors, eh, des d'aquí doncs, desitjar-te un, un bon any i que tinguis una bona entrada del 2013. Igualment, perquè 2013 eh, no sigui un any tan catastròfic d'aquest any. Calment sí, hi sigui hagi... als que més que portans de mala sort, ens porti bona sort. Això. hi hagi alguna cosa dintre la butxaca que que, que, puguem, que puguem rascar, no? Que siguem vius, que siguem sí, sí. feliços i que, i que puguem aspirar a més llibertat. D'acord. Doncs si et sembla la setmana que ve troquem i parlem de la de festivitat de Reis. Molt bé, gràcies, eh. Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Un abraçada. Ah, de bon dia. Sí. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix serà escoltar una nova Nadal, però és que tenim tantes coses a comentar-vos d'aquí una estona, que és que ja podeu agafar el fui i el llapis i anar apuntant tot el que us comentarem, perquè val la pena que conegueu alguns dels actes que incorporem avui a la nostra habitual agenda. Pausa i torna. Mm. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs, recte final del nostre programa ja per el dia d'avui i encara ens queda doncs, oferir-vos la nostra habitual agenda amb alguns actes, amb algunes activitats per als propers dies.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 del país. Podeu visitar aquesta exposició avui divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre, dissabtes i diumenges d'onze del matí a dues de la tarda i de dos quarts de 5 a dos quarts d'avui de del vespre. Aquesta exposició està organitzada per amics de la Fabricols i el Museu d'Història de la Ciutat, que també s'organitzen organi visites comentades de l'exposició. Molt bé.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 Totes les activitats són gratuïtes, les places són limitades, hi ja fins a nou. cal tenir el carnet de biblioteques per accedir a l'oferta formativa, no es deixarà entrar les activitats 15 minuts després que hagin començat, eh, l'activitat es realitzarà només si hi ha un mínim de 3 persones inscrites, s'avisaran només els admesos per telèfon o per correu electrònic, en cas d'un accés de demanda doncs tindran prioritat les persones que no hagin participat en cap curs amb anterioritat.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 cosa molt habitual als Estats Units. Fa més de 10 anys que, gràcies a la l'iniciativa del ballerina de claquer de la ciutat, Guillem Alonso tenen lloc l'estam-jam. En un principi es van fer a la cova del drac i han estat coordinades per ell mateix i més endavant per la ballerina de claquer, Laia Molins. Doncs la coordinació tal com acabem de dir va a càrrec de Laia Molins. La col·laboració podeu trobar-la a www.tapbsna.com L'entrada és de 6 euros i pels amics de la nau i exexclusació tot pel claqué de 4 euros. I a veure ara mateix la nostra companya Maria ens passa una informació que fa referència als tres tombs de Sant Andreu i és que el proper diumenge 13 de gener, a les 12 del migdia, en sortir del carrer de Sant Adrià, realitzaran una nova edició dels 3 toms de Sant Andreu. Com anirà això? Doncs els horaris començaran a dos quarts d'onze del matí i hi haurà una concentració al carrer de Sant Adrià, entre el carrer Gran de Sant Andreu i el carrer del Segre. El recorregut doncs, serà per benedicció i 3 toms a Pla Sorfila, Sant Adrià, Carrer del Segre, Pla Sorfila, Passeig Torres i Bages, fins a eh, Joan Torres, Gran de Sant Andreu, Carrer de Sant Adrià, al Segre, Torres i Bages de nou, carrer del Palomar gran de Sant Andreu, Rambla Fabli Puig, Rambla 11 11 de setembre al carrer del Segre i finalitzarà de nou al carrer de Sant Adrià. És a dir que tots aquests carrers faran tres tombs en aquests carrers des de, uh, sí, des del carrer Sant Adrià fins una altra vegada al carrer Sant Adrià i donc faran el, els tres tombs de Sant Andreu. També dir-vos que hi haurà un seguici. Us comentem, eh, primer aniran els llancers de la Guàrdia Urbana, després aniran al cap de colla, la banda de música de la unitat muntada de la Guàrdia Urbana, la carrosa de Sant Antoni Abad, en cinquè lloc aniran la colla de Genets i Amazones, després el cap de bandera, el banderer, acordionistes, carro de carrera, carros a la pagesa... Banda Sinfònica de les Roquetes de Nou Barris, Banda de Música Casa de Granada de, de Barcelona, el carruatge de dues rodes, el carruatge a limonera de quatre rodes i el 15, l'últim, serà a per als carruatges amb més de dos cavalls. Aquesta activitat, als Tres Tombs de Sant Andreu, doncs, tal com us hem dit, es realitzarà el diumenge 13 de gener a les 12 del migdia i és organitzada per la Societat per la Festa de Sant Antoni Abat de Sant Andreu de Palomar. Molt bé, doncs ja sabem aquesta notícia, el dia diumenge 13 de gener a les 12 del migdia, als 3 tombs de Sant Andreu. Molt bé, doncs nosaltres que ja continuem amb d'altres informacions, encara ens queda doncs, pràcticament uns 5 minuts. Sí, bé, doncs podem comentar-vos alguna coseta més. Així que ens apropem novament a la Nau Ivanov, que us ofereix una exposició de Xavier Baciana, el que va ser el creador de la Nau Ivanov. Fins aquest diumenge, a l'Espai Guillot de l'Anna Wivanov, el seu creador, Xavi Basiana, us ofereix una exposició amb nom de data. 9 de març és una exposició que pretén posar a ordre el seu treball fotogràfic des del 9 de març de 1970, quan va arribar a Barcelona procedent de Manresa i fins avui dia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 si un llibre d'en Xavier Baciana, doncs aviat el tindreu. I per què no? Doncs després d'exposar el mag de Barcelona, doncs el que diu és que li agradaria fixar-se nous reptes. El següent podria ser Madrid o Europa, i el que ens diu és que intentarà fer camí cap al reina Sofia, i que persistirà en això. I també ens comenta, en Xavier Baciana, que agraeix la feina de Jaume Urpinei que ha fet de comissari d'aquesta exposició.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 Novel·les, literatura infantil, guies de viatges... Aquests llibres són donacions fetes pels veïs de Sant Andreu i es venen a un euro, una quantitat assequible a gairebé totes les butxaques i una gran idea per Nadal. Exacte. Ens queden tres, tres minuts de programa. Al recte final ja parlem de la convocatòria de sis residències per assajos a la nau i benor.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 I està especialitzada en arts escèniques, la Nau Ivanov és una plataforma d'impuls de projectes artístics, especialment de joves creadors, que dóna cobertura a totes les fases del procés de creació. Quin tipus de projectes es poden presentar? Doncs projectes teatrals tant de muntatges de textos clàssics com contemporanis, de nom dramatúrgia, originals o adaptacions o de creació col·lectiva. Molt bé. I ara, doncs, si us sembla, ens anem cap al barri de, de Naves, Sí perquè l'Escola de Vida Grupo Guia celebra 25 anys al costat de la gent gran. L'Escola de Vida Grupo Guia és un grup d'acompanyament per a persones grans creats fa un quart de segle. Cada dimarts es reuneixen a la parroquia de Sant Joan Bosco a Navas per compartir creències i reflexions, però també fan gimnàstica i celebren aniversaris. El grup, però, s'ha convertit en molt més que això. Molt bé, doncs poca cosa més a comentar-vos. Així que el que volem desitjar-vos des d'aquí Uh, tant la Susana Avila com en Carlos Gasull i, i tot l'equip de Ràdio de Trinitat Vella desitjar-vos des d'aquí que tingueu una molt bona entrada d'any que us ho passeu molt bé aquests dies i si us sembla, doncs ens retrobem el, el dia 2, aquí en aquesta mateixa misura doncs això, que tingueu un bon any nou Bona entrada d'any nou a tothom això, bon any, vinga uh, ens retrobem el dia 2, que passeu una molt bona tarda i bon cap de setmana i, i bueno, bones festes, adéu